Прочитати їх несли знову ж до юного грамотія. То в них запитувалося, хто це писав так ясно і душевно, що аж сльози не вертаються. Нехай письменник жартова згадує про свої перші проби пера, що відноситься до 1916 року. Та крізь це гумористичне забарвлення досить виразно проглядається і річ серйозніша. Ще з юних літ він збагнув, що зробити хороше діло людям, виявляється, можна і з допомогою слова. І тим успішніше це вдається здійснити, чим ясніше, дохідливіше і душевніше опишеш, як і чим живуть люди. Хай згадані випадки збудили ще тільки перші проблиски осмисленого відчуття значимості, дієвості слова. Надалі, з роками, з досвідом, те відчуття посилюватиметься, глибшитиме, переростаючи в переконання. І все це відіграє першорядну роль у пошуках і визначенні Антоном Хижняком головних напрямків як свого життєвого шляху, так і своєї журналістської та літературної праці. Слід також сказати, що його творча робота з самого початку – поєднувалася з активним прилученням до громадських справ. Причому громадським, насамперед із суспільно-громадською діяльністю пов'язане, виступало провідним, визначальним, що й природно. Адже радянська влада сприймала трудящими масами, як своя робітничо-селянська, справді народна влада. Знамениті слова «Ми наш, ми новий мір построїмо» Звучали в устах мільйонів не лише як віра в прекрасну мету, в них виразно відчувалася їхня глибока переконаність, що це неодмінно буде здійснено, що це вже робиться і робиться ними. Саме на тому суспільно-історичному тлі, саме враховуючи небувале піднесення життєтворчої енергії, соціальної активності мільйонів, ми можемо збагнути і пояснити ту особливу, сказати б, пристрасть і жадібність, з якими син селянина-незаможника Антон Хижняк буквально з юних літ поринає у громадську роботу. У 1924 році він вступає до комсомолу. Тоді ж його обирають депутатом сільської ради. Працює він і справді на гарячих точках тодішнього сільського життя. За сільбудом у сільгоспскооперації, у оповноваженим райкому партії по колективізації та хлібозаготівлях у селах Красноградщини 1929-1930 роки, у політвідділі МТС. І з того часу остаточно переходить на журналістську роботу. Ми говоримо «остаточно», бо ж і до цього він був уже причетний до журналістики. Починаючи з 1924 року, коли полтавська губернська газета «Голос труда» вмістила його допис у «Червоний куток», він регулярно виступає із сількорівськими кореспонденціями на сторінках газети журналів, у тому числі в республіканських та союзних, а з кінця 20-х років – із гумористичними замітками та фейлетонами, котрі підписував псевдонімом «Федос Абрикос». І що показував? Вже від першого друкованого допису, де йшлося про те, як зачепилівські активісти-комнезамівці на зароблені на суботнику кошти придбали книжки та передплатні газети для сільбуду, що в умовах розгортання культурної революції таки немало значило для їх села, усі його сількорівські виступи були, як правило, присвячені актуальним, незрілим життєвим питанням і потребам. На той же час припадають і перші літературні спроби Антона Хижняка. Донецька окружна газета «Диктатура труда» друкує його вірш «Лист», 1927 рік. Журнал «Молодий більшовик» – оповідання «Голуба кров», 1929 рік. На сторінках періодичної преси протягом 1930 року з'являється оповідання «Несподівана зустріч», «Повернувся». «Жовтневий дарунок». Щоправда, цим першим творам явно бракувало письменницького досвіду майстерності, але за тематикою вони були націлені на злободенне, соціально важливе, по-своєму відбували певні грані штрихи того великого, значимого, чим жив народ. Це і героїка боротьби за владу рад на Україні, і добре знайомі авторові будні нового радянського села – це і намагання показати, як народжувалися риси нової свідомості, моралі, поведінки. Перейшовши на професійну журналістську роботу, Хижняк віддає їй понад три десятиліття, спочатку редагуючи районні згодом обласні газети в Ізмаїлі, Харкові, Львові, а з 1950 по 1961 рік очолюючи літературну газету. І скільки за ті десятиліття було зроблено, скільки опубліковано. Вже й полишивши роботу в редакції, Антон Хижняк не зраджував своєї звички, котра можна вважати міцно вросла його характер, чутливо вслухатися в запити і вимоги часу, оперативно відгукуватися на них. Це засвідчили бойові публіцистичні виступи письменника, як з важливих проблем нашого життя – так і спрямовані проти ідеологічних диверсій злісних ворогів українського народу, буржуазних націоналістів, дорожні нотатки роздуми, оперативні кореспонденції з тих чи інших передових ділянок будівничого фронту. Це засвідчили, зокрема, і такі публіцистичні збірки, як «Київська унікальна» 1962 рік про будівельників ГЕС на Дніпрі та «Іменням Веніна єдині», 1968 рік, про те, як глибоко ввійшли в свідомісті душу українського народу безсмертні венінські ідеї. Остання з названих робіт була відзначена першою премією Держком Держкомвидаву України. Втім, журналістська діяльність Антона Хижняка згадується тут принагідно лише в тій мірі і під тим кутом зору, під яким вона дає змогу повніше і різнобічніше побачити і охарактеризувати письменника. У зв'язку з цим хочеться бодай коротко сказати про два моменти.